Hej och välkomna till det 68: avsnittet av mam Podcasten och i kväll kommer vi att diskutera den 80 vad var det Nej, 86. av 87 av upplagan av Academy Awards alltså ja. yep shit vad roligt liksom jag har. jag somnade jag tänkte titta med jag somnade. det gjorde jag också det gjorde du också du kanske inte ens tänkte titta Magnus Jo, jag såg faktiskt de första två timmarna ungefär, men sen somnar jag också. Okej. <laughs> Som resten av Sveriges befolkning. Andreas då, du är vårt största hopp. Så du hela? <laughs> jag såg hela, ja. Men Du såg hela, ja. Ja. Ja, Det är nästan reg. Annars hade det varit ett skop. Men det, det är väldigt plågsamt. Man, man måste ju se det ihop med andra, annars somnar man. Det är helt omöjligt att hålla sig vaken annars. Tillgång till Red Bull, kaffe och sällskap, det är det det handlar om. Ja. Hurra och knack. Ja, precis. Vi har också um, Oscarsgalan sekundärt till um, till Magnus som idag fyller 30 ja. år. Gratulerar, mm. Magnus. Tack. Grattis, Magnus. Ja, jag hör bara er korta, korta sekvenser. Har du blivit så gammal nu så du knappt hör oss längre? <laughs> ja. Det är det du säger. Det. Du är den första i dag så det är det bara... Ungefär en tiondel av vad ni säger. Okej. Okay. Men uh, så är det när man blir 30. Hösten. För, ja, det växer ett buske till så jag, <laughs> man hör knappt. Det slår så om så det. jävla snabbt. Ja det gör ju det. Tiden går fort och nu går vi vidare och sätter igång veckans podcast. tänkte vi skulle snacka lite om Oscarsgalan som gick av stapeln i natt. Vi kanske inledde det samtalet innan, jag kommer ihåg. 86 i ordningen. Mycket kul som hände. Tycker du verkligen det? Var det jag att det? Var så sådär, sådär. Men ja. Det roligaste var väl att Jennifer Lawrence snubblade i ja, på eh, röda mattan den gången. Det var när hon klev ur taxin. Ja, eller det var när hon gick på röda mattan. Eh, ja. en bit det är ganska taxin. kul att Magnus ändå tittar på röda mattan eh, before show. Det ju inte jag. Det här, här är ingen aning om. Ja, men Det finns det är ju det, lite höjdpunkten det. i och för sig. Men det finns framförallt två, tre grejer som kan vara kul att ta upp, tänker jag. Uh -huh. Uh -huh. Och det är då uh, uh, Den här uh, Ellen DeGeneres som var host Hon uh, tog en selfie Men massa filmstjärnor uh -huh. Uh -huh. Den mest retweetade Precis selfie Hon slog gubarmars gamla bild uh, På Twitter uh -huh. Tyckte jag var ett kul uh, Tilltag av Ellen det är en rätt så gedigen skara människor på Ja, och då. det roliga tycker jag var att, att eh, jag trodde faktiskt att hon bara fejkade hela skiten. Det är faktiskt kul att hon faktiskt tog en bild. Ja, nej, jag såg också från hon tog en precis mm. i början. Eh, så då gick jag in på Twitter och kollade så att hon faktiskt gjorde det. var är bra, Mag Magnus, kolla. Koll. Va fan, det här kan inte stämma. Ja. så jag in eh, ja. Ja, nej, men det var också det var ett bra reklamspott för uh, Samsung. Eller vem, för telefonen var ju enorm. Jag, kan, jag har inte så bra koll på telefonen. Det är även en sån här Galaxy antagligen. Jo, oh. uh. Galaxy var det som spetsade. Ja, alltså eller, alltså ja. den var ju shit alltså. Jag fattar inte man kan ha en ja. sån där. Det är ju typ en iPad nästan att börja runt på. Ja men grejen att hon höll den ja, på ett sånt myskig sätt. Så jag var helt övertygad om att hon fejkar bara för att visa upp telefonen. Ja men det var väl lite så Baksidan var där de det stod Samsung Det var tvungen att synas så att ja, säga. men Hon höll den på ett sätt äh. som man liksom Ja, lite som i Matrix När man håller någon så här svindum Bara för att det ska synas ja exakt Men eh, i alla fall Den bilden slog då rekord eh, Och jag såg också äh. att Lisa Minelli Var för, för kort för att synas Bak till så det är någon som har tagit en bild Och hon står bakom Och inte några över Så syns inte bilden Alltså <laughs> Kevin Spacey gör också någon konstig, han ser ut som en sån linslus som aldrig får vara med på riktigt, men nu står han... Alltså, det är ju förbannat kul, jag vet inte om alla var med på det, eller det kändes som det var en lekfull stämning ja. i salongen. Jag tror de var med på det faktiskt, ja. det brukar vara, manuset brukar vara ganska, det är inte mycket som händer på den där galan som inte är skrivet så att säga. Ja. Men jag såg inte när den selfien togs Alltså i själva sändningen Utan den såg jag bara sen ja, Det var typ mitt i galan eh, Det var det Men vad var, det, var det att alla var uppe på scen Nej hon stod ner hon i publiken de Eller i mittgång Eller ja, någon av de här Mellan mittgångarna Någon av de här gångarna så att säga Och så kom fram till Meryl ja. Street först Och sen så bad hon alla andra ja. Men hoppa in här så kom folk Springande okej, ja, Okej okay, okay. Jag tycker också det var kul när hon, gick, hon delade ut pizza eller beställer pizza till alla och Harvey Weinstein ja, var tvungen att paya upp och skulle betala och betala 2, 200 dollar för pizzan Hon har räckt inte ens det, det var jävligt dyr pizza Vad tyckte ni om hennes hosting i allmänhet? Ja, jag, tycker hon är, jag gillar henne, hon gör det lite det är inte superkul men det blir ändå en lättsam underhållning av det Ja Jo, ganska lätt, men det jag kan ha emot henne är att uh, hon känns hon låter så jäkla um, manusstyrd när hon levererar skämten. Jaha, alltså... ja det kan du faktiskt göra. Uh, vissa har ju förmågan att kunna låta mer spontana, även om allt, allt, allt det är det manusstyrd så, uh, så det låter lite nästan som att hon läser inåt. Ja, hon är ju långt ifrån, hon är långt ifrån den värsta, skulle jag säga på det. Det finns ju de som är betydligt värre. Ja, uh, nej. Jo det så Ja det, det här var en sån helt okej okay. ja, Man kan inte säga mycket kritik Men det var inte fantastiskt heller Alltså förstår du vad jag menar nej Hur många gånger har varit ett par ja, det varit Det var nej, andra, ja. Gången. Ja, jag jag. andra gången sju var första gången men En ja. annan kul grej är då Jag noterar okay. eh, Som säkert har varit så i alla år För att man ska få bra tv-bilder Så har de såna seat-fillers Ja <laughs> sådana folk man hade. Seat fillers Så när folk är för typ två eller uppe och tar mot pris Eller delar ut priser så här Så kommer, kommer det personer och sätter sig på deras platser För att det ska se ut som det är mycket folk i salongen På tv-bilderna ja, Och det, det är faktiskt svårare underhållande att underhålla nu då galans gång Så när Brad Pitt var borta så satt en asiat Bredvid Angelina Jolie <laughs> men så, så är det ju så är det på alla de här galna Det finns en dokumentär om det som tror jag heter Seat fillers om Ja men folk det är ju intressant hela en sån ja. Finns ja. en hel dokumentär om det Det ja. känns som ett rätt så uttömligt ämne <laughs> ja. ja men jag tycker ja, det är det rätt kul är Alltså sådana statist, statistroller under, under galen så ser jag jävla dumt ut men är folk så mycket ute och springer då, Så att det är lönt För jag menar är där en upp och tar emot ett pris Så märks ju inte det liksom jag men kör med ett, ett kamerasvep Och sen så pl plötsligt så kan det inte vara tumt i sätet Det ser jättedumt ut När Jared Leto Hans, <hans mussa satt också bredvid någon annan Asiat <hans> Ja det är, det är bara asiater de eller De flyger in, de är billiga <laughs> ja. arbetskraft Nej ja, men det var intressant att säga Allt bra dök upp ett nytt ansikte Helt i ja, just det. Mm. Men så blir, det, Jag fattar ju det för att det blir vet, Om vi säger att uh, Det är flera som tar emot ett pris Alltså typ tre, fyra stycken Och då sitter de antagligen jämte varandra Och då ser det dumt ut som du säger När man kör ett kamerasvep där För de är ju på presskonferens och sånt direkt När de har tagit priset också så att... Mm det blir lite dumt. Jo och sen så en, en tredje grej då jag upptäckte eller upptäckte det var väl igen så men det, grej måste det nog bli med okej okay, då. <laughs> ja men de, ja, jag vet inte vilken ordningen. men de har ju infört nu de senaste åren eh, jag vet inte om de jag fattar om de har varit med i någon tävling eller vad fan det är som gör att de får vara med och eh, leda de som kommer upp på scen ut från sen. De typ okay. presenterar sex stycken tror jag det var. Eh, olika personer som står på scen. Eh, och sen så har de det uppgift under kvällen eh, eller under galans gång då att eh, lutsa ut prisvinnarna upp. Alltså visa vilken riktning de ska gå i. Uh. Ja. Aha, okay. Och det är ganska roligt för att det är inte så svårt att ta sig av scen. Eller gå av scen. Nej, man så att de inte det. sprang där i halvpanik efter väldigt, väldigt, väldigt många som går åt fel håll och sånt ja, skulle verkligen ta sitt jobb på allvar nu min uppgift att leda ut folk men väntar jag är ju sist ut det var extremt dumt, jag fattar inte alls den rollen okej okay. det är lite som bollkallar i fotboll typ. mm, lite så <laughs> men jag vet på Golden, Glo Glo Glo Golden Globe galan <laughs> så är det alltid kändisar alltså barn som har den uppgiften då blir man Mr. Ja. and Mrs. Golden, Glo Golden Globe. <laughs> alltså. <laughs> det <Där> ser man. <laughs> Förlåt, jag kan inte prata. Jag har druckit lite, vet du vet Golden Globe. Glucka liksom, för du på ett halvt sätt. <laughs> <laughs> <laughs> Vad säger ni om prisvinnarna? Eller de som faktiskt vann? Var det någon, någon som var helt fel? Eller någonting som var helt rätt? Någon jag tyckte det var lite oväntad Tycker jag nog var Spike Jones för Her Alltså bästa manuskript tror jag uh, Det tyckte jag var lite oväntat Det trodde jag, yeah. trodde jag Vad heter det den slik? Dallas Buyers Club skulle få uh, okay. Ja okej Och sen Gravity för bäst soundmixing Det var ju helt sjukt <laughs> Ja men den fick ju 7-8 uh -huh. kategorier Ja, den var hjärtan. storvinnan Ja, men de den, den, fick ju, say, den fick ju många skit oscars Det var inte de tungaste, <laughs> kanske. Nej, alltså, det, även om de fick många. Det, ja, de fick bästa regi fick de väl. Ja. Yeah. Och det är väl en rätt tung Oscar, men de andra var ju inte så där jätte. Nej, jag nästa, förstår jag här, jag. vad du menar, men jag skulle, det skulle vara kul när du träffar någon som har vunnit en Oscar för bäst anläggning <laughs> och du bara förnyar sålta. Ja, det var en skit. Ja, men den vinner ja, så precis. många som sju, åtta då Och den här eh, 12 Years slave, a slave, eller vad fan heter den? 12 eh, uh, Years of Slave. Ja. Eh, vinner av två, tror jag. Vad av en är bästa ah. film. Bästa film och bästa eh, kvinnliga biroll Ja, eh, så det blir lite magot jämfört med Gravity. Som, det är Gravity som den stora vinnaren, även om den har, du, inte vinner den tyngsta kategorin ja, jo precis men mm, äm... det, det var väl ingen som riktigt stor, alltså det var ganska jämnt det var, ja. fanns väl ingen solklar vinnare om vi ska vara alltså Nej, någon var kategori gjorde det, Men det ja i... men jag menar om vi säger så så gravity vann ju liksom de här priserna som äh, äh, som inte är lika ärfyllda ja. och sen så vann de andra färre priser fast de vann de tyngre så att de var ganska jämnt galan mm. vi ska säga så om man jo, kan säga och enligt, enligt många kritiker så det var ett extremt hög nivå på på pris eller nomineringarna i år. Och det var många filmer som hade platsat men som inte kom med på grund av den hårda konkurrensen. Ja. Har du någon i huvudet? Ja, Inside Lou and in Davis bland annat. Nice. Och jag kommer inte ihåg, det var några till som de rabblade upp. Men okay. äh, du kritiserade det att uh, Her fick bästa manuskript. Ja. Men å andra sidan tycker jag att den filmen i alla fall förtjänade en någon Oscar. Och det var väl den enda den tog. Och den tycker jag var jäkligt bra. Ja, jag har inte jag, sett den måste jag säga. Nej. nej. <laughs> <Okay>. <laughs> Vem är nej, du nej. att kritisera? <laughs> nej, jag är ett jävla Spike kräck. Eh. Då vill jag säga en sak om Her. Om, ja. Jag har inte heller sett den filmen, men om jag fattade rätt. Så handlar det om att han, han blir typ förälskad i en... Eh, Virtuell... Ett operativsystem Ja, ett operativsystem, ja Typ ja, som okay. ja, äh, Siri Och så. hela den storyn har jag sett I en brittisk äh, Det finns en brittisk tv-serie Som gick för två år sedan Ungefär ett och ett halvt år sedan Så ja. var det ett avsnitt Där det var en person som äh, Alltså Hela storyn är fristående Alltså Det är som en kort film kan man säga Ehm äh, på typ en timme och där handlar det om att en kvinna, hennes man dör och sen så köper hon en uh, robot som går och köpa och så det hon skär i den. Alltså det är typ samma sak. Okay. Uh, fast nu har han en telefon istället så börjar jag fundera på om de har snott när jag läste idén men så försöker jag hitta, jag kommer inte ihåg vad serien hette, jag försökte hitta om någon annan upptäckte det på Google. Fast. Men uh, jag hittar inget men det känns som att de har snott hela idén. Men jag vet inte, den är inte baserad på någon novell eller bok eller någonting. Nej, nej är det var det, är ju det den, den det. fick pris för ju. Alltså bästa originalmanus. Ah, ah, okay. <laughs> <laughs> ja, just det. Ja, plagierad vad fan originalmanus. Ja, bästa plagierad. <laughs> nej, men det Nu har inte jag sett filmen så jag vet inte hur lik det men idén känns samma. Men det är ju, alltså, det är väl ett rätt så uh, beprövat koncept. Vi har ju äkta människor som SVT har gjort. Det är ju lite samma grej där också. Det var inte Det är inte unikt. För när du har kollegor det. eller någonting. <laughs> Nej, jag tror inte det. Men ja, okay. det var ju svinhård konkurrens. Även bästa manliga, alltså DiCaprio, ja. och eh, Matthew McConaughey och... Eh, Christian Bale. Christian Bale. Det är ju svintunga. Jag gillar American Hustle, Det är ju sjukt bra också. Det, den är kanske inte så eh, vad ska man säga. Oskars tung, den har ju lite mer letsam stil eller ja. säga. Men den är lite så Br Bröderna bröna aktig Men eh, den var ju sjukt bra också, mm. tyckte jag. Jag har missat missat Dallas Buyers Club. Den har Ja, den är riktigt det, bra, den, den kan jag rekommendera. Ja. Uh, Säger du den ja. så säger jag hör. Ja. Jag har inte sett någon, någon så jag ser alla. <laughs> Okej. Okay. Nej men ja. äh, nej, det var, jag tyckte det var en underhållande gala eller ja. vad. Förra veckan såg ett avsnitt av Two här för men. Var någon som... Nej. Usch det landade inte. När vi ändå är inne på filmspåret så kan jag inflika med en liten grej här också. Uh, förra söndagen så hade filmen Threads of Destiny premiär. Har ni hört talas om den? Nej. Det är en uh, sequel till eller en fristående film som bygger på Star Wars universet. Där okay. uh, den utspelar sig typ 30 år efter um, sista Star Wars-filmen, alltså Episod 6 och uh, så att det är en fan-fanfiction-film. Den, uh, den är svensk. Den är, den är svensk. Manus, och det är den det är första som har in. Uh, fan vad säger man fan -based, eller filmen som har uh, spelats in i full format, alltså i i längd, då den lång film vill säga. Så den är 110 minuter lång. Men och, har Disney finnas... någonting med det göra? Ja. Nej, de har inte det. Uh, Star Wars-konceptet är fritt att använda- så länge man inte tjänar pengar på det. Aha. Så vi skulle i princip kunna lansera en film- så länge vi inte säljer den på... eller får upp den på biografer eller så. Här. Uh, okay. Så de har haft men, en budget men då, på... Då kan man, inte, man kan inte sälja den på DVD. Man kan inte Nej. visa den på TV- man kan inte visa den på biografer. De släppte ju den på YouTube gratis. Aha, okay. Så de livestreamade den för, på premiären då så att den kunde visa. Eller hade premiär över hela världen. Ähm, men de har, hade en budget på ungefär 5000 dollar. Ähm, 5000 dollar, det är ingenting. Äh, nej, och sen så har folk ställt upp gratis och äh, bidragit. Alltså, ja. Äh, de har fått att söka pengar på 5 dollar. Var är den inspelad, vet du? Eh, jag tror det. är det mesta inspelat i Sverige. Men det är ju nästan bara green screen. Ah, okej. Okay. Och de hade haft eh, någon specialeffektsmakare. Som har jobbat med Game of Thrones. Så att specialeffekterna är relativt snygga i den. Nu har jag inte sett hela. Jag har bara sett en tredjedelkamera. Och det är Daniel Day-Lewis eh, som spelar huvudrollen, sa du? <laughs> Nej, det är lite där man, man märker av budgeten. Det är svenska helt okända skådespelare som ah, okay. är förbaskat dålig dåliga på engelska. Man har ah, den svenska, okay. svenska brytningen rätt så tydligt. Och de försöka ändå köra den här Star Wars-dialekten. Lite brittisk dialekt. Så väldigt vältaligt. Men så bryter de på svenska jättemycket. Okej. Okay. ja, det låter yeah. ju som... Men du har inte sett hela filmen? Nej, det har jag inte. Jag tycker det är rätt eh, kul att man eh, att det är en svensk film, svensk produktion som lyckas göra en, en långfilm första gången eh, i det här konceptet. Ja, det känns ju också att det skulle vara en film som eh, Star Wars eller typ Sagan om ringen alltså som har en stark fanbase. Det, det kräver ju lite eldsjälar, så eldsjälar. Precis. Och sen det känns som Star Wars, pass, Star Wars passar bra där eftersom uh, många kanske som är i branschen, nördarna har ju sett Star Wars så de, de har kunskap att bidra med, känns det som. Uh, det känns inte det. som typ, vad ska vi ta för film? Uh, den här med uh, om du har gjort samma sak med uh, um, den här Margaret Thatcher Iron Lady det här hade inte funkat lika bra tror jag. <laughs> Nej, inte riktigt förviktigt. samma fanbase. Det Nej, precis. <laughs> det är nog inte. Nej, det är eh, intressant. Man har ju gjort tidigare versioner har man, ju, eller just i Star wars eh, genren, så har man ju gjort eh, första filmen, eller episod tre. Eh, Rymdning Pets Låt tillbaka, tror jag. Det. Okay. Eh, eller när den heter, Bakhandens Krig förresten. Den har man ju gjort äh, även fanbaserad äh, På äh, Vimeo tidigare äh, Där man lät, där man efterlös, efterlyste heter det, äh, fans Att spela in typ 10 sekunders sekvenser Och så fick man göra det hur man ville Och sen fick man då äh, kinga en 10 sekunders sekvens I hela filmen och äh, göra den Sen ja. så klippte man ihop det så att det är liksom allt ifrån legogubbar till uh, människor som har klätt ut sig till tecknat. Uh, Kul det. Men så spelar man upp hela filmen. Ja, det tittar faktiskt riktigt, Riktigt häftigt. Ja, just, jag har inte sett hela den heller men jag har nog ändå sett typ halva. Och den är ju lika lång som originalfilmen. Ja jo det är klart. Men och den är ju jäkligt häftig. Och då du det rätt... själva eller? Ja då hade man ju bara tio sekunder att spela in så att det krävs inte sådär jättestora medel. Nej, nej men även den här förra du pratade ja, ja, det gjorde man. Och, och, och det är effekter från Game, Game of Thrones eller vad då? Eller killarna? Ja, som... men han, han har ju jobbat gratis förmodligen ja. då med det. Så är det bara lite... Ja, de här 5000 dollarna har gått till material, antar, Gröna dykar eller någonting. Kaffe. Kaffe och Nej, jag tycker det är intressant med sådana här stora fanfiction-grejer. Och, och ja, men äh, det kommer väl en ny. Disney ska väl göra en ny äh, Star Wars-film, va? Episod sju, precis. J.J. Abrams tror jag har på den om jag inte har helt fel. och ska ja. äh, Men undrar om, äh, är liksom Harrison Ford, och de back in business eller. Fan vad han var ska på åskaskalan förresten. Ja <laughs> på, på tal om skröpplig Fan vad Bill Murray har blivit gammal Ja oh, shit uh, Han också <laughs> Det är ju tuffa tider Kalista Flockhart och Harrison Ford var ett par Jo det har de varit jättelänge Men det skiljer ju uh, typ så uh, här 500 år det. mellan dem Ja man måste ska <laughs> göra det <laughs> Nej, men, ja. Plus minus något då. Ska, ska vi knyta ihop filmsäcken och uh, blicka framåt? Det gör vi. Vi pratade ju om H.E.R. precis, filmen med uh, Joaquin Phoenix, där han blir kär i ett operativsystem. Och den hela tiden går runt med en, en, en liten öronsnäcka och en mobiltelefon i bröstfickan. Eh, det är inte så långt kvar till att Google Glasses lanseras på, på marknaden. Jag tror det var i maj, den kommer. De kommer. Yes, eller så, längre ja, fram. Ja. Nej, det var nog inte för i årsskiftet förresten. Du... Jag visste inte ens att det fanns ett datum, men okej. Okay. Jo, jag tror det var runt nyår. Eller förmodligen strax innan om man ska köpa det julklapp. Den har ju förresten för varit eh, varit ute som prototyp ganska länge. För eh, att folk har kunnat prova den. Jaha, men... En jäkligt, jäkligt lång lanseringsperiod. Precis. Eh, men i alla fall, nu eh, i samband med att Google Glasses kommer så har man, har Google själva eh, kommit på ett nyord för personer som på grund av sina Google Glasses blir asociala och ställer sig i ett hörn och bara tittar genom sina Google-glasses. Och detta nyord har ni förmodligen gissat jag till nu eftersom jag har sagt det ett par gånger. Nämligen... glassholes. Ja. Yeah. <laughs> Vilket rimmar på... Assholes. <laughs> Exakt. Bra. <laughs> Bra. Bra grabbar. Vi kan ju. <clears throat> um, så där har man ju. Förmodligen. Eller försökt liksom. Förekomma. Um, ja. Förekomma kritiken. Om att Google Glasses. Skulle göra oss asociala. Eller. Uh, Bete oss konstigt genom att liksom Sätta ett negativt ord på dem som Beter sig så ja, men Det är ju också, är det är ett substitut till for eyes också <laughs> Lite coolare <laughs> än <Yeah. four> eyes. <laughs> Eller brillorm <laughs> Som det säger <laughs> Eller brillex uh, Fast det är lite coolare Vad, vad sa du? Brillex Brillex, det låter som skrillex Ja yeah, exakt och Men jag, läste, jag, jag läste lite också om det här, finns det inte, har inte Google gått ut med någon lista också med typ saker man inte skulle göra för att vara ett glasshole? Det är möjligt, det har jag faktiskt inte läst. Jo, man skulle inte gå runt och ta en massa bilder och sånt. Ja, typ att Nä. ja. Ja, alltså det jag läste är om man står och stirrar eh, <laughs> genom glasögonen, för man kan ju läsa och så på, alltså genom glasögonen. Och eh, det de rekommenderar Är att man inte ska läsa Ja eh, de tar som exempel Krig och fred som är En av de tjockaste böckerna i gång <laughs> För då Om du står och läser den i Google Glass Så, eh, så kommer folk Att stirra snett på dig Och då är det ett äkta glasshole <laughs> fan, vad, fan vad dumt att säga När de bara står och stirrar och åker ut <laughs> Men det är ju Alltså om man inte spola tillbaka tiden 20 år, så um, om man hade satt en uh, smartphone-användare i samhället då, så hade folk förmodligen tyckt att det så dumt ut när man hela tiden går och stirrar ner sin mobiltelefon. Mm. Så att det är väl någonting som man kommer att vänja sig vid ganska snabbt. Men det som är intressant tycker jag är det här, har ni testat? De här brillarna förresten? Nej, Nej. Har vi? Nej. Jag var tänkt om ni hade... De, jag har bara Nej. lite nyfiken på avståndet från ögat. Alltså är det verkligen liksom, eller uppenbarligen, det måste ju vara läsbart. Men det, det är... Man borde ju bli lite pittögd eller själögd. Ja, eller hur? <laughs> det är ju inte mycket Det Man stirrar gård. så nära. Ja. Men jag vet inte om de har, har någon teknik som liksom projicerar det på själva glaset. Aha. Eller jag vet inte hur, hur det funkar. Om man kollar man på dem så är det en liten... Spak som sticker ut framför det ena ögat men En inte spak bara... <laughs> Spak känns som det ett är väldigt omöjligt ord Det känns som spak ja, när Magnus var på pitchmötet men, men vi sätter bara en liten spak <laughs> där En justik <laughs> Eller en liten utstickande grej <laughs> En liten skärm då. <laughs> uh, Men om, om man bara ser det med ena ögat Så borde det vara Man blir helt så Ja precis jag att om du läser på vänster, om du läser med öga ögat på glas. På vänsterglas. Ja. På vänsterglas. Ja. Hur är det möjligt? Ja, men då snacka om att då får du styra ögat supersnitt. Ja, ja jag hörde det menas bra. Superfort. Ja. <laughs> jo, då blir man verkligen en fan, nu hamnar den där borta, liksom så får man. <laughs> Men uh, jag är också intresserad av hur det här med ljudet funkar. Ja, men det är väl typ som en sån här bluetooth, uh, handsfree-aktig grej. Vadå, vad menar du? Alltså sånt som du använder till typ, vanliga mobiler. Ja, men, men du sätter mycket. ju ingenting i örat. Det Nej, men det för... är en sån tjock... Uh, ja, det vibrerar ju. chock precis som framför öraten. Som ska typ vibrera mot skallbenet, eller vad fan det är? <laughs> Va? Är det så? Ja, det sitter ingen högtalare i den. Nej, ja, det trodde jag. Jag trodde det var att högtalaren satt. För att den är ju... Bågen är ju ganska tjock där uh, på ena sidan. Ja, det är den. Men det, du sätter ingenting i örat. Nej, men men den hålls väl en liten bit ifrån. Eller det gör den kanske inte. Nej, den har ingen högtalare överhuvudtaget. Den använder någon mm. sån teknik. Som ja, så. Den ligger den emot typ skallbenet. Så ja. så... Uh, Använda sig av vibrationer. Ja, det har jag också. läst in på det. Men kan må. man få så bra ljud på det? Uppenbarligen. Jag, vet, jag har inte, återigen, jag har inte testat. Men det, det, där, <skratt> det skulle jag vara intresserad av att testa. För det måste ju kännas helt sjukt. Ja. Uh. Men hur funkar det mm. om man läser typ, tänker er ett uppslag i en bok där du har en sida till vänster och en till höger? <skratt> <skratt> så läser du med en öga till vänstersidan. <skratt> <skratt> Mest annars står still. Uh. <skratt> Fan var weird jag hade sett ut Fan i form Om ögonen Ögat lät. rör sig fram och tillbaka Sen <laughs> ja, stannar där Och sen rör sig det andra ögat Jävla <laughs> yeah, maskin är ju Då, då snackar ju Turbonator På ja, tala om det förresten Så såg jag en En annan tjänst Som erbjöd Att Ja, vad ska man säga ett nytt sätt att läsa på. Eh, på skärm. Och det var att man. Eh, visar bara ett ord i taget. Äh. Och sen så. Eh, så ska du läsa. Till exempel meningen. Nya glasögon kräver nytt ord. Så visas först bara nya. Och sen försvinner det. Sen kommer glasögon. Och sen kräver nytt ord. Och eh, eh, orden dyker jordigt. upp. Nej men ja, fast jag testade Och orden dyker upp mitt i skärmen Ganska stor text Och syns bara en, mikros, eller inte en mikrosekund Men väldigt väldigt kort tid Och sen kommer nästa Och man styr inte över hastigheten själv Eller man kan välja vilken hastighet man vill läsa Men i alla fall Det man har kommit fram till är att I och med att du inte behöver röra ögat Ögat tittar bara mitt på ordet hela tiden Så registrerar ordet jättesnabbt och du ser ingenting annat som stör bredvid. Och det gör att du kan läsa fyra-fem gånger snabbare än vad du gör i en vanlig text. Men får, ah, okay. får man flow i en mening när man inte ser hela meningen? Ja, faktiskt. Så får man, eller jag upplevde det. Nu har jag bara läst liksom kanske 5-10 meningar, meningar när de demonstrerade. Men... Eh, Nej, alltså det funkar över förväntan för jag är också lite så att man inte får överblicken. Ja, du får inte men, uppbyggnad. Men det gick med man tvingas läsa hela tiden och att alltså man blir sjukt fokuserad på orden man läser det gick med man bara ser ett i taget. Ja, men tänk och betoningen. Hur funkar sånt? Alltså du måste ju, du måste vara helt chef i sam, alltså hur en mening är uppbyggd. Ja, ja men, nej vi kan ju komma till sådana ställen där man för ibland när man läser böcker så får man ju läsa om en mening för att förstå exakt hur de ja, menar. Som exempel alltså, det är Som då. du ja, säger men, med betoningar och så här. Ja men om du dyker upp ett, om, om du om ska fram en mening till exempel, kom, dyker du upp ett komma på ett ord? Hur, hur tacklar man det när nästa ord? Jo ja, men eh, då bara står det ordet med ett komma efter. Ja det står ja, punkt och men, komma. Jo ja, men registrerar du det i flowet menar jag. Att... Jo, nej, men alltså när, det var, när meningen var slut så blev det helt tomt ett tag. Så att det kom en punkt, sen så blev det blankt. Och då Aha, okay. fattar man att där är meningen slut. Ja. Så det var ganska tydligt. Eh, om vi ska gå tillbaka lite till eh, Google Glass. Så ja. är det också några utvecklare i eh, Storbritannien. Detta var i början av januari. Så släppte de en app till eh, Google Glass som heter Sex with Google Glass. Sex with Google Glass som ska okay. göra um, ja, de rediscover the sexual act, som de kallar det. <laughs> uh, det är så här att uh, än så länge har man bara visat en funktion med appen det ska tydligen finnas fler. Men uh, det är så här att man har på sig Google Glass uh, mm. när man har sex med någon och sen så livestreamar man varandras så du ser vad varandra ser. Så du ser alltså dig själv ha sex i den här Google Glass grejen. Alltså, Så du det ser som man har sex med sig själv. Eller? Nej, men du ser ju både personen som du har sex med och i den här Google Glass ser du dig själv för <laughs> att se vad det... den personen ser. <laughs> ja, det blev blivit och, lite där faktiskt. Ja, ja, jag tänkte också det. Vill man verkligen se det? Ja, precis. Hur är det Nej, nej, det är ju ingen nytta, men vad fan Google Glass till vilken nytta är någonting? Ja, men jag, en grej som hade varit rätt rolig, eller som jag har hört också, man, man håller på att utveckla det är när man ut och springer och har Google Glass på sig ja. så kan du tävla mot dig själv så att du ser ah, princip dig själv springa framför dig ja, men det är lite... och då känns det som att man verkligen springer ett lopp, det kommer ju tagga en riktigt mycket Jo, men det är ju lite som, jag har typ grafik i tv, lite Terminator V blir det ju. Ja, precis. Det ja, man kan döda och sånt. Så, så ja, jag men alltså det är klart... Krycka, springa framför det. <laughs> men, <laughs> eh, men jag kan tänka mig att det är klart det kommer... Eh, eh, alltså jag kan tänka mig i arbete och sånt. Eh, så kan de säkert vara liksom, viktiga. du pratar om... Eh... I läkemedelsbanschen eller operationssammanhang. Ja, precis. Och folk det är som alltid det på... man tar som exempel när man Aha. har nya... Ja, men jag sa jag också äh, ett system. exempel med någon som jobbade med, med jag tror det var så här Mask, du vet där Oljebolaget. Vet Vad sa du? Oljebolaget Mask. Ja, men är de, de som fraktar massa grejer också. De, äh, de, de, ja, ja, ja just det. Mm. Ja, precis. Så har de gjort någon sån, alltså det är Google som har gjort den som man får väl tänka efter. Men de hade fått testa, det var någon sån här koordinator där som de fått testa som var någon hade hand om ett arbetslag och så fick han massa... Så han satt liksom... Kranförande i det här teamet satt och så, så pekade liksom Google Glass på vilka kranar och, eller vilka container och var de skulle och var han skulle flytta dem och sådär. Ja, mm. det. Så sådana grejer. Men du vet det här med att typ bara för gå... Som du och jag ska gå och svara på mail på stan eller något sånt där. Det vet jag inte riktigt om det. Är. Nej, nej. Det äh, återstår ju att se. Jag menar jag um. sa att... Jag undrade ju fan man skulle Ipaden till. Och nu sitter jag jo. Ja, precis. Nu kommer det kommer ju. tekniken brukar ju förekomma behovet, oftast så att precis. behovet utvecklas efter tekniken. Men det kommer ju mer och mer. Alltså, nu, det ryktas mycket om iwatch och olika sådana här kroppsnära enheter som man ska bära för att mäta, mäta olika värden på kroppen eller ja. Ja, liknande. Det, det är ju också. Ja, det väl där man, nästa steg kommer att vara. Det är de här kroppsnära enheterna. Både men vem och av och oss kommer köpa Google Glass? <laughs> jag vet inte. Ja, jag är ju rätt sugen. Det hade ju varit... Alltså man vill prova. Man är ju sjukt nyfiken ja. på dem i alla fall. Men vad ja, är det exakt vad de kommer att landa på? Liksom? Ingen aning faktiskt. Men jag har hört att de ska vara relativt billiga. Vad det nu det betyder. Det känns som en pryd som kommer att sänka sig pris rätt relativt fort kan jag tänka mig ja plus att det är Google också Google deras de har väldigt få produkter som är Google sämplare ja. och de brukar vara det brukar vara billigt kolla som mm. den här Google Chromecast jag vet inte om någon har testat den nej, nej, den, den kostar det, det är ju typ eh, som Apple TV fast Googles motsvarighet det är som en USB-sticka som man kör in i fast ja. det är HDMI så oh, det är som ja, en okay. Man bara stoppar i hdm-uttaget. Och sen så har du en mediespelare. Den kostar 200 spänn tror jag. 250. Mm. Så att det är liksom inte... Det brukar inte vara så ditt. Men jag kan tänka mig... Jag skulle i max... Eller jag vet inte. Jag kan tänka mig att det kommer kosta runt typ 2000 Ja. Så pass. Ja, jag har ingen aning. Ja, men sen det, ska det man ha slipade glas liksom. också. Så får man betala tre gånger så mycket. Vad sa du? Ja och sen om man är brillom som mig. Så får man betala tre gånger så mycket. För man ska slipa slipade glas ja, jo. men jag är inte ens säker på om de, vissa av de där jag har sett nu är det bara developer glasögon då det är inte ens glas i dem så att... men det måste ju vara att man inte riktigt kan föreställa sig för jag har så sjukt så att säga att det skulle vara bekvämt att alltså, läsa någonting på ja, när man själv har glasögon på så tänker man att inte all, nu är det väl lite annorlunda avstånd lite som många vinner på innan att det syns väl Antagligen är annorlunda i brillarna. Men jag det är såt fint tycker jag. Ja, nej, men de har väl tänkt på det, antar jag. Tror du? Tack. <laughs> <Nej. laughs> jo. Kanske. Nej, ja, man vet aldrig. <laughs> nej, nej. Men det skulle ju kunna innebära att man inte behöver ha så här hastighetsmätare som till bil Du Skulle kunna sitta i brillarna. det är Jo, precis. Och allt sånt som är distraherande i bilen. Att du, du kan i princip ändra låtar på, lyssna på och så här bara genom att titta eller säga saker. Det borde öka även om det finns mer information som kanske kan distrahera dig, så har du ändå åtminstone ögonen på vägen när du gör det. Ja, men, ja, ja, ja så. jag börjar nu för du, du måste ju ha sjukt du, ditt liv rent <laughs> synfältet måste bli sjukt mycket kortare. Alltså du måste du får en uh. van av att titta kort. ju. Ja. Uh. Man undrar Vad som händer lite med ögat ja. eh, Om man går med Google Glass sedan typ 10 års ålder För man hör ju att folk som Som sitter mycket vid datorer Och eh, jobbar med papper Och inte får kolla på långa avstånd Så mycket i sin vardag De eh, riskerar att få sämre syn Ja men det är också det de tryckte att... Väldigt mycket på när man tog körkort Kom ihåg att man skulle lyfta blicken Och kolla långt bort liksom ja uh, Tänk uh. att sitta nu på Google Glass, Google Glass då nej, hem, istället, så istället, på det. istället Så sitter man och filmar Vägen och Så ser man vad man filmar uh. nej Så kan det gå uh, Nog yep. om teknik uh, Vi har mer in store for you In a minute Tysklands förbundskansler Angela Merkel, hon har precis varit på besök i Israel och träffat eh, premiärministern eh, Netanyahu heter han. Nej, Netanyahu. Eh, och de sa båda två att de hade haft ett lyckat möte, Men, eh, en olycka skedde. Liten, en liten olycka skedde. En, liten incident och det var under presskonferensen där Netanyahu ska peka på någonting, det är oklart vad han pekar på men han pekar lite så snett framför Angela Merkels ansikte och olyckligt nog så faller en skugga precis under Angela Merkels näsa som placera en en Hitler mustasch precis på rätt ställe. Och då var det någon snabb fotograf som lyckades knäppa av. Och den här bilden sprider sig nu som en löpeld på sociala medier som så mycket annat. Ja, det är synd att vi inte kan visa det men man kan ju googla, kan säkert googla bilden. Ja, jag har den ah, ja. här ja, framför mig. Ja, men jag tänker att folk som <laughs> lyssnar är Hans, helt är... underbart. Jävligt lurigt pekar. Eller hur, det så nästan ut som att han gör det med flit faktiskt. Nu jag, jag att det var planerat. hur är nettan jag så det jag tror det var så smekna, du är typ som Anett, alltså nettan jag. <laughs> nettan <-yahu. laughs> jag. Ja, lite så, så spjuvakt ut i blicken faktiskt. Ja, faktiskt. <laughs> det var bara en liten sån här go på Podcastens Hitlerprank ja. ja. Veckans Hitlerprank ja. En liten <laughs> Hitlernugget Ja just det <laughs> um, Ska vi <laughs> gå ut till tonerna Av uh, för att Återknyta till Oscar-skalan Där uh, Den här låten som vi ska spela nu Den har hörts på rätt många ställen Och Bland annat varit med i Breaking Bad Och haft en ganska fram trädande roll i uh, säsong två i alla fall. I ett eller två avsnitt. Och den spelades i American Hustle som uh, också plockade hem en Oscar för bästa kvinnliga biroller. Nej, en biroller för det var uh, hon i hon. Är Nej, jag såg inte den till någonting. Jo, men var det jo. inte Amy Adams? Jo. Ja, det nej, inte. det gjorde hon inte. Nej, det, var, det var ju Kate Blanchett som vann Nej, kvinnliga... Jag tycker inte den vann någonting. Ja, nej, det gjorde hon nu inte. Det gjorde Så någonting. vi ska spela en låt från en film som inte vann någonting. <laughs> Precis. <laughs> Exakt. Här får de sin revansch i alla fall. <laughs> det är här de får äran <laughs> åter. Ja. ja. Uh, nej, men det är nämligen uh, Amerikas A Horse With No Name. En fruktansvärt skön låt. Och den sån låt som man ska uh, lyssna på när man kör bil i öken. <laughs> <laughs> med Google, med ja, Google Glasses. Med Google ja. Där texten spelas upp framför ögonen på en så att man kan sjunga med. Ja, precis. Ett ja. ord i taget. Exakt. <laughs> Bra. Vi tackar väl för idag då. Och säger hejdå. då. Ha det fint. Så ses vi nästa vecka. Ha det. Ja. On the first part of the journey I was looking at all the life There were plants and birds and rocks and things there was sand and hills and rain The first thing I met was a fly with a buzz and the sky with no clouds The heat was hot